Estelena bi aramun, ere kantatzena ergin uke kasik, Estelena bi aramun, bai, Pesta bi aramun bat bezala senitzena nahiz, bai nahiz egia erran egun. Sentsazio bitsi hori bakizo batzo, kriston eguna egin uzula, animaleko Pesta, bikaina zen, baina berdemoran ahontena, xia, tripak gaizki, eta ez diakin ere, eta nola, eta zerpentsa. Alta ez zinez Pesta egin atzo, baina Katalunian gertatzen zenari loturik, interneten bidez biztan dena, loturik. Eguna hasi eta lehen irudiak. So egin Behatzeak hogei gutxi ziren. goiza eh, igannde baten zat Baan, Behatzeak hogei gutxi ziren eta lehen mezua Iiraakogin nuena, Denapres erferendumerako hogei buruan irekiko ituzte bozkak guneak bikain Asten da untsa pasatzen da. Eta hor, gasina asmena, lehen irudiek erakusten zuten jendea legoa egiten bozkak gun aintinean baita jendea metatua ere gunea babesteko inkas. Nordaki, Inkas, Polizia Española agertzen bazen edo boska kutsa biltzeko. Eta hortik aintzina, horren eta minutuz, minutu egia ezan, irudiak eten gabe agertzen ziren zaurituen zerrenda luzatuz lehen argazkiako dolarekin ere agertu ziren goizean eta berdemoran egitaren indarra ere adin guzietako jendea sin estentzuterako. Egiten zuten gauzan, Espainiako poliziari aurre egiteko presiden azkenean. Aurre, zer egan nahi du behaien gorputzak murru bezala erabiltzea prest. Mugitzen, den, mugitzen ez den murru bat funtsian, pareko tankeari aurre egiteko. Makila eta burra ukaldiz hautsi dute jende murru hori. Hortik beste nahazmendu bat sohtu da Rajoy presidenteak edo Espainiako buruak. Egaiten duelarik, Estela deus gertatu Atzo-Katalunian bere polizia indaren lana txalotzen duelarik mundu parelolo bat edo paralelo bat eksistitzen dela oartzen zira. Ez da posile estenaz. Espaniako poliziak txalotzen duelarik egun poliziaren lana, poliziaren eguna izanki Twitteren bidez dio. Estela egun obeagorik poliziak egiten duen lana txalotzeko bistana. Txalo! Lan edera dute. Pozik sartuko dira etxera. Zortziduun bat zaurituen artean den emate ere haintzig gu ongi pasuen atzo ja? eguna. Jo estava defensant a la gent gran, amb els braços oberts, no estava fent res més que defensant a la gent gran, perquè han pagat a nens, han pagat a gent gran, i m'han agafat, m'han tirat escales avall, m'han tirat cosses, m'han trencat els dits de la mà expressament. Eskalleretan Bera, Bota ninduten, jo egin ninduten, Arropa kendu, Ukituak egin, Marta Torresilla ikastetxe batean zen atzo, eta administracióaren ordeskari, bizi izanakoak kondatudu. Això és molta maldat, molta maldat, molta maldat ta Jaio Euskadin konatu dut argiak be argitaratzen duena ere Espainiako polizia iritsi zenean jendea baketsu jagirik zen eta aiek kolpeka hasi ziren jendea botatzen zapaltzen jotzen. Tartean aak eta adineko emmaztainitz ondotik eskaliakigo eta hautezonttzeak hartu zituzten. Hori egin eta joangi, joango zirela ustegin nuen. Baina nez maiietan kolpeak emaiten hasi ziren argazkiak ateratzen. Ni adineko jendea babesten saiatu nintzen eta generalitatearen akreditazioa Eramaiten nuela ikusi zutenean, polizietako batek ero moduan zidan, eskalieretan behera botan induten, jo egin induten, ahopak endu, ukituak egin, eta batek eskomutura atxikitzen zidan bitartean, beste batek atzak eriak bihurtu zizkidan banan banan. Gero kolpeka ateran induten kajikara, ubeluneak ditut, urratuak, jende gehiago zegoan ospitalean eta medikoak ezin sinetsia zeuden. Eh, lekukotasuna, zergatikaz, eh? mainan rakoik dioen mesala ez da deus gertatu, atzo. Zer nahi duz egia go, eh? Futbolari baten lekukotasuna berdin? Ali, hori ere badut egia ekan, eta ze... Futbolaria, uh, Gerrard Pique erena, edo Gerrard, ez dakit nola janberden, egeran. Pique erena, berak ere, atzo gauean uh, ba, futbol partidaren ondutik, edo lehenago, ez dakit egeran. Bere lekukotasuna eman zuen eta unkitua. Agertu zen, prentxaren aintzinean. Goazen aintzina, ordina gailuak, ez du nahi partitu? Ha beto, ez Y esto es algo que hoy más que nunca eh, me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos siete años en los cuales eh, no, no no ha habido ninguna... Bon, Ahora, eh, si minsatos gelditzen da, beraz emozioz beterik, beren no ha diskurtso metrakor. No, yo ningún acto de de agresión. Y, y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para para pues, eh, eh, actuar de la forma que han actuado, ¿no? Eh, Ala, beraz, hori agertzen da ere, futbolari baten hitzak itzak nahizinetuzten, unkitua eta mindua bere herrian gertatzen narekiko, orduzue, futbolariek beti indargeiago baitute, nashki, politikoki edo, ez dakit, geiago, unkitzen badute, berdine. Bjork kantariak ere bere itzan, ahizandu atera, edo bota, sare sozialen bidez, bere Twitter konten, kontuan idatzi du Kataluniaren zat eta bere kantuzak bat, berriz ateratuz, Declare Independence, Independentziari oiu bat hemen Bjork kantariarena. Ondotik, Francis Biderz, gure kilana. Declare independence Don't let them do that to you Declare independence Don't let them do that to you Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. This fly, higher, higher, race your fly, higher, higher. Orkemen Declare Independence, zure independentsia deklaratu kataluniari, beraz, edo kataluniaren atberriz ateraduen kantua usare sozialetan 2008an atera zuena independentsiaren aldekoa, zure hizkuntza babestu, zure nortasuna babestu, justizia, olako hitzak, En sutenal dira kantu unta, eta videoklipa keleri balio duu naibausi joan itsulinor aten egitera Michel Gondrik egin zuen bere klipa hau. Zehitzendu goo gure kronika laria dekinorain. Eta golekin gure hemenzetana Francis Vidar Tagachaldeon. txaldeon bai. Formani Tagaldeon bai. Bai bai bai. Ez gaizki. Beti... bierekin meti. Meti. <laughs> Stallatzen. Ohitzen gira, askinena. Euriaren musika ere aipatzen gi nuke gabez. Bai, eh, intsan duguk gako kitabata. Ai, elode Holako, aurrinitza. Hala ko eudibat eh, txebatetetan eta basan animaliko bat, Eta grabatu ginuen nere atxiki ginuen zentata. Neok estu entzutanen gei princeza gugu bagina kemasera gibilantz. Hala ko eudia be dinen polita da, gero, eh? Fea, mm, mm, mm. Entzuten de laike, txian, bagdean zire laike. Hori da, txian, sebaldintzetan, ziren. Bo, aldiuntan, uh, be, urxun joanen gira? Gauzko urxun ikarekin. Urxun eta urbile. Ne, urbile dugu, bai. Uh, eh, e, erdi, asparnetik eta amiketat, eta gamartetik bostuz. Entzak. Eh, Nendugu itxoli nio bat. E, lojato, jau, xainu e, bat zuen zuen ente guberaz, lojato familiak banda bat egun batez. Lojato da, lojan lojato kantari famatuaren, guai, shemi, bere xemia da bainat eh, kantari abinen. Aita bizki famatua da, eh, primetan, eta initz eh, tokitan kantuz aizan baita, eh, mende ergditzu hochtan, hochtan, mm. eta simon arren ekere grabatu zuen, eh, Kantuz, beraz, lehen disketan ere agertzen den bat da. Azpagan entzen laborari, benen gamartekoa. Sortez, familia, famatu horretaik. Ez da kitzusen nola. Hortik eldu da nun maitetu. Hortik eldu dira gamarte, soko horretaik. Eta, eta bere alabak eman zautan uh, banda bat. Eta ganduzta, oh, ba ditugu. Uh, eta je, voks, uh, zahurietaik. Beraz, uh, nik erdunen, dut, norba, eta horri honen pasahazteko. Eta espero noen logan logui ato kantari entzunen noela hobaginean altxor bat zotxe meintuela eta uh. fitxik horako bost minutako banda perikabat horreka xik lehen aldean entzuntak entzuntan entzun, entzun aldugu pizkat puzkateko entzuten dugu zati nio bat zara. eta gero espikatzen dugu zer den azkinean xo inurengi bilean Ai, ai, Eta meneran eta ibarna ibilibagina Ikusten ugan bezala denak imurrean hitu Döni ze de aipatzeko utzianean Biziki unxauk, ospitali francesian, ariu lanian Hoai pasatzen dehat manez Dila sombait urte donianeko bestaatez intzunahu kantuz Ta bihiz nehaidauzki koreke erran Lora gaizu aurriatun inian jire intzuten. Dazakia biharren prima ere man gila. Zazpi kantariaz inesten, xeo aurriatun inian pilota partidaren onotik zier kantuz intzuten. Niauke banike gustea kantatzeko anagiestia falta. Aioz, Loraen, henduen urteatea intzueol. Gala, versio intzuen orren intzuten, zer roteda hori eta gero emeke kompreditu dut azkenian elehengo Skype dugura jau. ez dakituen nahizkoa den banda horien, eztakita eh? uh, iruta no? hoi no? no? hama ja markadakoaniz. ztakiten uh, mm. bere esrauuran zuten, ez takigu noiz egina uh, izan den bara batzuek ezagutzen dituzkete ere hor diren jerri horiek zengo hor bat dira auzan dabagaz batzu eta uh, gaarteko uh, hor, familia horrie etaik batzu bezu. Eta azkenean, Kompreitu utanaz, ez dakit hori baiz egizten izan, egik gulakke hori egiten zuten ez, behinen, han pestan zirelaik, edo zoin, ortebetetze hori jauteriak erganen du gero, batek espikatuko du, jauterietan direla, pesta egiten zuten, eta baliatzen zuten banda bat grabatzeko, mikronio batzekin, eta pasa pasahazi, kantuak eskatu ere, uh, uh, berarit, hori, oh, ja, ala, xin hori ipatzen beraz, gero batek galeinen kantu bat, egan eh, ez da, nahi, nuke hori kanta dezakantan, Bestiak banda egizebitzen zuen, eta behiz bete behar uh, seguraski, hemen gobehi ekin, eta behirak eman kantu batzuekin ekin, edo Zeta, bola piskat posta sistema bat. Uh, oa, eben, nun dik nola abian ziren hor? Uh... Eben, hak horiek han uh, Ameriketan uh, dira, ez nun, zuzen, derren nachtian, eta bildu dira prestazaten, eskualdun nachteko prestazaten, edo, eta ik goxen dazkote, uh, lotura dute hemen lojan lojato, mm. eta berari, goaintziak eman ditzen familiari, holako bat nik Skype bezala hartzen dut hori. Skype, Bye, eta gero, ez hori, ez duenez, ez da bestefitzik. Ba, dira, bos minuta hori, pesta hori, kantuz, zon behite jende mintzo. Ema ez teki bat ez du guentzuten, zazuin usbera txagadam, enkondatzen du, ier, jepasen jurni, trebon jurni. Jete d'horrepo lako, bestipi batekin, eta triste da. Agunturruen entetetan. Agunturruen, e, erabe, eta agetan du biziki egun pollita pastu dola, eta azkenian egondela e txekarbitzen egun guzian, hori sember egun. Emaske bakararen leko gotaxuna hori da. Hori da, hori da, horien artean ere, badau more zerbait, mamento batean agurtzen dutelarik rik, da, momentu batean bau, ageran, ustaldi arteo, yurtemburian, edo badau lako, puf, e biskatun belan zerbait melancolikoa dut zen likukutasune deja da eta me ezta hapustuik ze banda ola fintsentsen bez ea estu aski astirikukan edo beste banda batigo hida kotet edo edo bein baiek gertatut ez ezta gertfori estut familiak biraketzakien ere non horren nondik onakoik bez sigitzen dute beraz Pestan, bai, bai. bai. mikroa pasahazten, bakotxak bere misoak igorditzen. Peste bimuteko editu den frango jarditak, ez du gestan atzako uhartia ratu, baino graxanainan nahia, zau kamino, hengo bahatziletaik, famatiena, pikafa horria erosik eta eztena gizana batek aizki. Pierro etxarre, gogolako semia, horiek diakea intzunantok aldi aldizka, Burru txipi batzen erten, alainan ben, arrangura guztiak garazik aldeantik horiek, pasatzen dira, tierro. Ez zaitzutet ez zautzen, alare, nahi dauzietaran, biziki aizkide gila, iom eta marri rotzekilan, sustuz olako, kambiamento horretat, omitatzen gitu otta, uste horretan, lakedu gukere, baina garaztarrak zegozela. Guentzi errein usiek hor, kusten usien guzien horiek, usier eta krasianari, partikulazki, ez autzen maitutura, untsua, horai pasten zaitzuzet, haina nahiari. Ten hazu, iauteria du, eta besta goxioatze biten. Ato besta in du, eta egune guherde harti ohien egon. Untsua, gilomek ezin batek izto, maztia da jopabaitzen, hain zertek edo handi Hortzen zen hau zuz, familia duziare. Eta, aster ikustero esperantzean, ustez aeriko noiz, zaun oso urbana, uste pareño atentxeok. Hala. Hala, denburan eta nik nuen ere, denbura eta espazioa, mo, espazioa ja nik hori dira benen denboraren ere, ahantik, aster gaktiogu biukten <laughs> <laughs> Uai, tek, tekstoz ari gira, nuntzi gira, tab, yep, frau, tab, yep. abita, bi minuta gira. Beste, Bye. beste zer bat ekartzen dauteni. Beste dimantzione bat. Eta agerida, zent, aldi guziz, bada, hala, ikingarie dira, bezu horiek, eta egzentu horiek, eta egzentu amerikaj hori, oskoldu matzuek, hala. Eta bapatean, tak, agurtzan dutela harik, sanintzen du, nik denek bat utela, puf, lako... Pichu bat, da. Pichu bat, da, ez da git, no. Euskaletik kampo, ez da git... Maleret, ez da git enoiz, euskaletik dola graxiana, hasmatzen dozun orda gra beretzat graxiana hori, anutzi duen, ez da git, eba da... Mm, boteila, ba, irudiori, ba boteila botatzenena uretara eta berti entzunen uh -huh. da mezu hori zenta ez da gaur egun telefono Skype bezala segidan bakizu mesua bat duenez entzuten duenez, erantzuna segidan duzu uh -huh. beste ritmo bat hori da, huri e, gindu telarik ere batezakiten noat ari batako zean ari bat ote da, entzun ote du loiatok ere guk entzun dugu, behar behar <laughs> behar ez du sekulan <nukan>, eta <laughs> Eta ni bandauri, ah, ni kanturusek atzen ariintzen. Etsituaz eh hori atxamaitzaz hori, oh, nebadarat ez da beste egek eh, kantu. <laughs> ta gero undaxean egentzunen duzien beste kantu usati, txak bat beza. ez daulako ta, altsokik. Baina, mehentu bat zen beste bat ez dugu entzunen. Galde iten zuena, galde iten zuena, nik nahi nuke entzun, biziki untra maitentu, xina ugiarenak, eta nik gona xina Luzas ser da chinoherena bakisuza da chinoherena bai bai me ustut suku aipatzen entzunutala posiblea bai posible da ta rikinego naiz luzas tek txertzen kantori bai totrak bak kent bat sui batzen oskiz datest taki cerden fet doz ez ni soroite taki arriva Hori uh, Mikel Laboaren ganik ezaguna da, minen, primadera hastetik, u da azkenera, sin badoa landa baztegera, zori papo gogi amont, no. dibagakten kantu bat, miri, mo, hori da. Eta ni, banda horrekin egona izatekitzu bat, denbora kantu, zen, zer da hori zer, kantatzen zuen, eta pui, mia, eta atari bat bat bat ziozen, Beste azpandar batek, simunarenen diskan, mairuket batek eh, kantatu zuen. Juri, ah, jari ah, txumanuelaik entzime, hau da, xina horien, eh, doaika, <gülüyor> doaika loiatu kere ezagun fel, kantatzen zuketen, huri, dibagakten kantu hori, eta... Eta gala. Hor batzen kantariaren lotura ere, kantariari mintzo dira, kantu hori... Eh, Ahunt, eh, bai, bai. Txumazutela, eta... Loiatu, eh, kant, kantari famatu batzen, zaztokit, simunarenen disketan den, momentu batean... Eh, edo artxiba bat eanz, eta gitzu eazian duen entzun duen hori, benen uh, lehen egiten ziren uh, bertxosai um, o bertxolari bat edo bieldu ziren eta tarteka kantari bat, etzen bezala, oren bat eterdiko konzertua, kantariak emaiten zituen berba, zomeit bertxo, kantu bat afean, hori edo beden, siberoko prima horietan eta ipatzen dituzten horietan, hola gertatzen Zer, kantari zen kantari galdu zen, kantu baten emaiteko Eta ez hor konkurtsu bat da. Eta horke zela garritun eta orain asparnetik lojan loi. Eta entzutentzu uh, publikon. Ah, oui. ah! Olako iduriz. <laughs> <laughs> La iduri uh, eh. Eta iduriz laboa agertu dela. Animaleko izarra. Eta azkenan beha iduriz. Matxinta salvadorik inibili da. Eniz tokitan, hola, ehek e bertsulari, Eta bazuen olako arrakasta eta beraz. Estatu batuetan eta izan azela... Segur familia eta laguna izanik ere, eta han kantu zartzerat, mm. laskari batzuetan, edo pentsatzen dut. Da, gero hori barakoitaike familiarikin familiarekin ez du txekulan egine. Urgunago loran loiatu. Bada Baina, baina. Eta, unxapolita da gero entzuteko bitxidal ere zertarara ere. Ah, eta honki ga zen sente bai. ta hoqx egornis uh, nik es tutta sautsen auripatsenito menan uh, gam hartiko uh, bat eken susten baitube berba berba hemen duguna mate no txobat edo nok bait izan merda hoqx mm. uh, sta kit nik ez es tun miatu gero eh baita ke ha joan gel insunasi loyetu familia gusiadia noqdan da, noqdan xegornis gam xten bakitla alchoqwa tchwan no solla mm. asken familiak eman em, bai, eman daut eh, eh? pasa tudaut yeah. eh, bai. Badira, hola, badira initz, badira, badira initz altsorre leholako bandetan. Ta. Portako, archiba horiek, ahipatzen eh, dira initze berlinekoak eta maideje, me, eta xagarrak eta horiek bildu izituztenak, biztanda, unkigarriak dira binen, eh, segur, eh. fet, nik ez dut entzuno, no? Ez yeah. da egretz horien entzutia, behar dira topatu eh, aurkesten izituztenak. Eta pentsatzen dut horiek unkigarriak zan behar dira, ez da pentsatak erla demuran, presubatzuek eta grabatuak, eta... Mm. Baina uh, badira alire uh, beste batzu ere hirutanoi uh, behogita hama hamarkkadaan egindirenaak, uh, gero shuasiak ingin zitu nagelarru gita hama hamarkkadaan, ah, mm. edo, siberotak saagoriekin, kantu saagoriekin, hork, badira, hork pechala batzu ere, kantualdetik aldetik, hemen agertzen eztena, baina uh, holakulik butasun uh, honkigaghiak ere. Baina, aktsiboak, aktsiboak, balante ne... garantzia. Baina, mm. Biltzekoak direnak, bo, ebe agurtzen gira hoien kantuarekin, beraz? Eh, oui, au revoir. Soinuaren <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bukaeran, beraz, denak ergarrikin kantuz ari baitira, laburra da, eta, beh, horrekin agurtuko gira, beraz, loiaturen zat eh, eman zuten eta grabatu zuten kantu hau eh, ameiketatik, Francis, mire ezeker. Au revoir. Au revoir. Bait ne que non le voir eta xeo inu edero-lik egeran xki berri zen Mirisker Francis, laster hitz eta putzemankizunean, amar bat minuturen buruan, aritz galahaga izango da gure gomita, Bartzelonatik zuzenean, beraz, atzoko egunaren ondotik bi eguna delarik gaur, uh, segirotan den Katalunia eta nola bizitzen duten hori, eta ondoko eta zere mintzatzeko gurekin izango da. Bostak eterdi mementu, zeuskal irratietan berriak zurekin maite lopai. Arresti zure gusiera. <tune> Eta boska bihamen huntan Katalunian gentia kariketan uano algaretatziak eginik ebeitia egin bortzizkeian salhatzeko atzukua salhatzen da eta hoietan ikazeleni bilaldi isil bat izanda aresti hatxarian Bestalde Kataluniako gobernuak galt egituen du Espanako poliziai hantik juitia eta izan dien gertakaietaz bilan bat egin ebailehendakaiak handakaiak sortzehun eta lautan hoita hamahiu jente zaurituik laupertsona ospitalian big Egoera larian, ikerketa batzorde bat sortuko da gertakai hoien argitzeko eta hasteharte juntako mono greba deia eginik da eta kupalderdia eta sindigat habosenek deia busatzen die. Estatu islamikoak islamique bere gagne hartu du estatu statue batoue tan isanden tio keta Las Vegasenne berorita hamarhil et la loi laue himbata sauritu egindutu huneke country music a festival bat basen eta hor isanda etioqueta À Tracéco ausapi uh, ça je Ville neuf en renouvel Ville neuf de tuiga administrative voilà telinki contagalien contre erabekiba tartu kisandela cosa Eric councilian estu prefetak deitzen bena bai contagaliak ezartendutien en ditse societatiak heriak badu hilabete de prestatzeko. Oloroneko amategian zabaleketxekitzeko ahalako eginiki sandiela hitzemaniki sandan eskanegunian den algaretatzean eta lekuko hautexi eta heritaren artian sustengu. Komite bat sohtugu da eta estatian kontre jamanen da boroka hebentigoiti legian bermatzez. Legiak dio hospitale bat beharreskoa dela hunen beste kilometretan jenten hartatzeko eta hogeita hamar kilometretan zat. Zat. Hiu urteen hitsarmena izenpetu da euskal zaindi eta baionako euskal museoan artian helbuia biblioteka funtsa trukatzia, euskaen prezentzia indartzia eta formakuntza keskentzia langiler eta pelotazaliak mementohuntan garateneko trinketien dia ihinzlaien kopakolehen finala laurdena egiten aibaita teli eta laskano aidea maniaget eta lukuen etzian berri hoik dutu gebarnatuko istantian 6 Asteleen juntako mintzalekuan aktualitate gorrian den Kataluniako egoera izanen dugu aipagai. Igandeko finkatua den erreferenduma zer maneretan iraganden, zer ebaitzekin, eta batez ere, zer ukan dezaken aztertuko dugu eskualde ezberdinetan izanen diren gomitekin. Bartzelonatik, Martin Aranburu Eskualduna eta Artur Maz Elendakari Ohiaren ahulkulari taldekoa, baita ere Pepe gure lankidea, eta ipar katalandarra den erkeko Joan Ridaura. Bestalde, Eskualegian bizi diren bi katalandarra gurekin izanen dira Miguel Endaiakoa eta Marc Badal Lusaidekoa. Azken ean, Kristof gure lankideak, asteundarra Bartzelonan pasaturik bere analizea ekarreko dauku. Zegik hartatzen da Katalunian, Astelen Agatsuntako mintzalekuetan 7ontan Euskal Irratietan. Urriak lautik aitzina ilabetero lehen aste azkenez gaztebegiz. Musika, kirola, teknologia berriak, albisteak eta unitzez gehiago gazteon begiradat. Atzeko 9etatik aitzina Aimar Lopez Jo Muruaga eta Esteban Baztirekin Euskal Irratietan. Euskaliratziak puntu euuz Euskaliraten web gunea.zeeta hiteta pot hiteta hiteta hiteta potzeta hitzeeta Jentsaz, pundu bat egiteko ordua hitzetaput emankizunean mankizunean eta sorpresarik gabe beraz Katalunia nagusi. Orduan tituluak desberdinak dira, baiap guti gora bera, ben, azken, ean, azken berria hau baita ere, berria eta argian bergaiak beraz nagusi, bortizkeriak asu guztiak ikertzeko eskatu dio nazio batuen erakundeak Espainiako gobernuari uh, hau da titulua berrian argian adiz desberdina mobilizazuek estute etenik eta puizdemontek bitartekaritza eskatu dio europari independenziaren alde boskatu du katalanen geien kaudakazeta puntu eusen titulua eta media bazken, bortizkeriak Katalunian eh, nazio batuen erakundeak galdetzen du, beraz ikertua izan diten. Hauden irudiak ere, interjarriak dira ikustea zein hautatuak izan diren edabideetan eh, berrian tenoreuntan eh, be, polizia ikusten da intzinatzen pertsona batzuen kontra, batek burua odoletan duerarik urunean prentsa, Delarik. argian aldiz, eskuak dira ikusten bereziki, eskuak airean eta uh, eskuak baino gorago, hain uh, txegur edo norbaiteka txikitzen du, edo zerbaiten gainean txutik da emazte bat, adinetako emazte bat, hau ere eh, eskuak airean. Gazeta.ru senaldi, spizdemont agertzen da bozkatzeko momentuan eta media bazken, eba, adinetako emazte bat berriz ere eh, iru guardia zibilek besuetatik eta zantz, zangoetatik zintzilik eramaiten. Dutelarik irudiak ez dira falta dena den gaurko egunaren, eh, atzoko egunaren ondotik. Eta artikuluak analisiak ere etengabe berritzen dira edabide desberdinetan analisiak iritziak ere eh, argian adibidez, Kataluniaren aurkako indarkeria, tituluarekin Arturo Puenterena agertzen da, eh, Kataluniako demos soberanoa jaioa da, hori da asier blasen eh, titulua, prozesuak ez du atzera bueltari Katalaneria eta Espainiako estatuaren arteko, etena handitu da alde bikotasunetik egingo da konponbidea eta bar, eta bar, beraz, analiziak falta atzoko egunaz kazetan e, edota media bazken ere astergai eta gure gomitarekin ere lau minuturen buruan aritz galarraga Bartzelonatik beraz gurekin izanen baita. Beste berietan uh, zaila, beste berietan ergaitea hor lerik Estatu batuetan gutxiennez berogeita hamar pertsona hil Las Vegasen Vega zen izandako tiroketa batean, hau ere begian agertzen da Bart gertatu da tiroketa Las Vegaseko hotel baten onduan musikafesta batean musika erasotzailek bejogeitamargildako eta laure onza horitu baino gehiago eragin eta bere buruaz beste egin du ondotik Estatu islamikoak aldarikatu egin du erasoa. Eta kafek amart egingo ditu Seattleko garraio xarearen zatao ere bestitutu titulu bat berrian, berroita bi milioi eurotik gorako kontratua da Seattle Irikoa, eskaria amart jambiaakoa da, bainan beste amart gehiago izan daitezke etorkizunean. Bestalde argian ere, kataluniako gai desberdinak pasa ondoan, horri alde hainzinatu ondoan. Titulu hau, Marseliako bi emakumeen ilketa bere gain hartu du Isisek. Isisek agiribaten bidez, bere gain hartu du Marseliako eh, Saint-Charles Trein geltokiaren inguruan, bi emazte hildituen erasoaren ardura, gizon batek labanez erasozien bi emaztea igandean, atxaldeko ordubiak aldera, lekukuen arabera erasotzeileak, alauak bar, ala hundia da, ohiukatu zuen. Urkuilu eta Barkos ere agertzen dira argian, gürzeko konzentrazio ere izan dira, biktimak omentzen, um, konzentrazio ere izan dira, bertan izandako dako biktima gogoan, irurogei mila erritarretatik gora izan zituzten bertan, 1928 emiretzi eta 1928 urten artean. <tusur> Eta gazeta puntu eusen ere Gurtzeko konzentrazio esparrokoe refusiatuak omen du dituzte, titulua gertzen da. Eta bestalde, elekasailean iritzia Erramun Basokena aldiuntan 2008ko inkesta sozio aurkezpena. Uh, inkesta sozio-linguistika beraz aztertu du Erramun Basokak lehen ataluntan egitarren hizkuntza gaitasunari buruz mintzatu da. Mi Amerika Latina Festivala ere Aipagai, eta festivaleko emaitzak, edo lehiaketaren emaitzak zer eman duen ere, zerrendatzen uh, hemen media bazkek, eta bestalde, um, Uh, irulegiko mahaztietan mahatsbiltziak ari direla eta ze kalitate einekoak ere kalitate honekoak naski media bazkek dionaz zuduesten beririk ez dauziate maiten al momentuz eror bosteunta iru idatzia delako jen uh, webgunean badirudi arazotik ibat baduela zuduestek uh, bere webgunearekin alaz erregaiten algin prentsaren itzuliaz Eta seiako gehiaguti direlarik segitzen dugu Akkataluniarekin gure gomita den a, aritz galahagarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Upskali ratietan! Upskali ratietan! Eta Katalunia beristandena berriz ere aipatzen dugu eta bertatik dugun lekukota sumbat ere hartuz eta behitztaputzen laguntzaile zena ere garaibatez, haritz galarra gara txaldeon. Bai, arra Hau da, ez dakit... E ila da ze girotan pasa den atzoko irudiak ikusirik gauge re oraindik itzulika diren irudiak ere baditugu hemendik begiratzen etanik ba, egia nahmen battzennintzen dut, alde batetik bortizkeria bestetik egiaren indarra, zuk ariitz galagagan nola pasa zenuen gaurkoa eta ga edo atzokoa barkatu, eta gaur ze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 Eta badakizu hor transizio bat behar dela, eh? sentimenduen eta gero ideia argien artean. Eta eta uste gaurko egunarekin, orendik ez ditugulatzeko sentimenduak erabate ordenatu eta erabate garbian jarri. Eta beraz hor transizio moduko batean, salde eh? batetik e, orendik e, sentimendu azkarrekin. E, Tristezia handi batekin, atzoko violentzia irudiak ikusita, errabia handiarekin, postasun puntu batekin ere bai, ze azken batean zaitasunak zaitasun, bai hende asko kemanal izan zuen bosa atzo. Eta, beraz, sentimenduen nask eta horretan ere gaur gaurazteleinarekin. Uh -huh. Zu beraz, uh, zure eskolan edo laguntzailek isa harizinen, ojo itaraziz, boska gune bilakatu zela, inbat, kolegio edo eta eskola bezala. Uh, Zuek nola pasatzen eguna azkenean? Na? Bai, ba, gure kasuan, esan dezaket, eh, naiko lazai eh, pasatzela, azken batean eh, gure eskolan, ez eta gure auzoan ere, eh, naiz eta grazia hauzoan, naiz eta tira, esan dezakun historikoki, ba, auzo peroetakoa dela, eh, baina, hala ere, eta kaso horregatik, ba, polizia etzen, eh, etzen agertu ba, modu masibo batean, ez. Eh, esan dezakun katalaniako polizia, mozoak eta egunean zehar agertu izan zirela, baina beti ere, Ba, ba informazio eske edo informazioa biltzera, ez? Beraz, e, protesta hasi zen nolabait larunbatean, gostiran e, arratsalde gabean hobetoesan, eha konsigna zen e, ba gure eskolak babestea, auga, okupatzea, bertan aktibitateak egitea, e, pixka bat igandeko eguna iritsi arte eta boz boz ematea ireki arte. Eta beraz ostirala gauean jendeak geratu zen lota, larunbaten zerr ere bain bat eta ein bat gauza egin zen eta eta igande goizaldean badaitua zegoen jendeak goizeko bostetarako, bostetarako a, agindua zen berez seiak aldera edo ba, polizia hasiko zela eskola guztietara etortzen eta eta gauza komplikatua ahal baina zorionez, gure kasuan eta beste ein bat eta ein bat ekoletan gertatu ez bazala, ba, ala ba, edo normaltasun beti ere kako batean e, bai. igarozen atzoko eguna bai. pentsatzen utala ere e, ba, irudiak eta dena segitzen baitzen uten ere soen gunetik uh, beldurrak ezka gertzen zela momentu hietan zer pasatzen zena. Bai, handia, eh? tensio handia bizi izan genuen egun osoantzear, azken batean batira bat nahiko modu aleatorioan ematen du, ez e, joaten zela polizia, seguraski ondo pentsatutako plan bat e, zeukaten atzean, baina ka, guk ez genuen ezagutzen plan hori eta beraz ez genekien e, gure eskolara, etorriko ziren, noiz etorriko ziren, zen bat etorriko ziren, zerre, zer jarrerekin e, bate jarrera ez noski, baina, baina tira, e, eskola okupazio guztiak ere ziren e, hain bortitzak izan, poliziaren partetik, beraz, Tensio hori mantendu zen e egun osoan zehar, ez? Tensioa, segurazki, gero eta handiagoa zen, ba, irudiak ere, egun aurrera joan ala, irudiak ere gero eta gehiago jasotzen genituen, mugik horretan, telefonoetan, eta telebista informatiboetan, eta bar. Baina, nik azpimarratu nahi dukeen hori, jendearen e jarrera egun osoan oso baketsua izan zela, alden neurrian alaia ere bai, e kantuan eta... Eta, eta ibili zen jende asko eta esan zagun gure eskolan mitzat eta auzoan botoa ba, nahiko era normalean emanhal izan zuela jendeak. jendeakraso eh? informatikoak egon ziren noski hasieran eta Guardia zibilek ba, e, sistema informatikoa bertan bera erori zute e, bota zuten eta baina esanzagun hamaika kaldera edo ba, bate boska ematea normalitzatu zen momentutik aurrera ba, botoa ematea bera ere esanezagun nahiko ekintza normale bilakatu zela gure kontestu inguruan bintzatea. Horren um, aldetik, e, bortizkeria ikusi dugu beraz, e, irudietan, pentsatzen otesen, olako erantzun bat, espainaren aldetik, katalanek hori e, aurri ikusi haute zuten? Nik du, jendeak e, pentsatzen zuela horrelako zerbait gerta gertazitekela. Zalantzarik e, ez daukat ere, era berean, inorkezu dela nahi, halakorik e, gertatzea au da, pentsaziteken biolentziarekin e, sartuko zirela poliziak etabar, baina inozke zuen hori dezio, eta are gutxiago egin zuten intensitatearekin, eta egin zuten e, violentzia graduarekin, ezta? E, nik zalantzarek ez daukat, hori ondo pentsatutako estrategia bat izan zela, Espainiako polizia eta egintarien partetik, eta beraz, atzo gertatu zen e, zauritu bat eta guztiak e, estrategia baten ondorio izan zirela, eta beraz, ez zer improvisatua, edo ez zer albokalte, edo, edo zoritzar, edo lakorik, ori, dena ondo pentsatutela zegoen, ez da? Mm. E, gero, itzegin daitek ere bai, zer estrategia horrek, zer izan dezakeen negatibotik eta zer positibotik, hau da estrategia ber aurrera eramanduenarentzat, eh Espainiako ginterietzat, ea positiboa den estrategia hori edo edo ez aipeste, ez? Eta hor segurazki irakurketa diferenteak egin daitezke, ba ba bai zuzen ere balorazioa nondik egiten denen, ez? Hemen Kataluniatik noski, e, asko penalizatuko du jendeak e, Espainiako hinteriek hartutako jarrerak segurazki Espania mailean gizarteak, e, Espainiako gizarteak harrera e, ez hain e, e, negatiboa, positiboa ez dakite segonuke, baina beintzat epelagoa e, eingo dio eta klabea izango jakitea ean nazioarteak e, ba zer zer iritsi duen edo edo zenbateraino eskuzartzen duen e, e, gatazka honetan, ba atzoko violentzia irudi neurrigabeko eta salbaiak ikusita geru, ez? Mm -hmm. Hor, puiz de monte presidentak errandu, beraz, ondoko pausua, azkenean hori baita ere referenduma egin dela, beraz, onartu behar dela, naiz eta trabatua izan den, poliziaren kamporak eta, beraz, justu ki, referenduma trabatu duen poliziaren kanporaketa eta galde egindu, eta Europari, beraz, galde egindu, ba, media tzaile lan hori egitea, Europaren jarrera, momentuz, Bizkaibar ere herdipurdikoa dela jaitzen da, ez? Ez ta jakina nora joango den. Bai, bai da, kontu izango da kontua izango da jakitea, ez? Nora joango den edo datu zen eguretan zer zel jarrera ardezaken, ze ikusita gaurreko egunera arte Europakobatasunak izan dezagun e, hartu duen jarrera gatazkarekiko, e, ba, bueno. Ba este tu merezi errepikatzeak ere, eh? baina ez Espainiako barne afera bat balitzu zela eta konpon daitezela ailek, ez? Mm. Eh, noski, violentzia irudi hain eskandalagarrien eh, aurrean, ba, jarrera hori ezin zuten mantendu, eh, nola horiteko protesta indute gaurrere unean zehar, ba, ba, zori jarrera hoiek arbuia tuz eta bar, baina nik zalantza dukatea, egin beharko luketen mediazio lan hori, ez da? Ezeken batean, eh, esan dezabun, Katalanak gehiengo bat eh, Kataliniako gobernuaren estrategia oso alde dagoela, berdin Espainian, eh, Espainiarren gehiengo bat eh, Espainiako gobernuaren alde beraz, egoera haindago, haindamuturrekoa, bi aldeetatik, ba, seguraski horre, iruaren aktore bat eh, zartu beharko litzatekeela eta aktore hori inozki da Europar Europa bat asuna, edo edo pentsat gaur Repuz de Montek jan bezala eztekin mediatzaile talde bat edo edo zer zehazki, baina, baina hor norbaitek kugandi gorago dago norbaitek esku hartu beharko luke ze zegoera bestela ba basko ba kante daiteke mendik aurrera inigo khu yuk bere burua aprojateo sonen <laughs> Baino Gorkulluk nahiko kolat dauka ikustu dut eh, Pepeko gobernuarekin, eh, oraindik eh, estatutu autonomiatik eh, transferitu ez diren eh, eskumen oie guztiak eh, lortzen. Oie gazitu lortu, imaginatu orain eh, eh, gauza importanteago bat, mediazio importanteago bat eskatuko golukeen, eh, Kataluña eta Espainian arteko zerbait. Bait. <laughs> eh, bai. Ondoago eh bere modu askaintzea eta ez <laughs> dakit. Ni, ni eh, baina gure <laughs> bueno, gero da, gero guia ba, norbait benetan eh, kapablea jarri jaрri ber dela horre zerbait zerbait pro Probeziozko ateratzeko ez. Bai, ados. Berdin bukatzeko, ez da, guk ega da hemen urbiletik segitzen dugu Katalunian pasatzen eda, ikusi dugu ze bortizkeriarekin, datuak ere, sortzireun zaurituenak, eta bach, horretan gelditzen gira, bainan, edabideak besteak begiratzen baditugu, hor ere, beste kezka bat agertzen da, frantzese edabideetan amarnaka zauritu aipatu da, erganez, bai, egia, katalanek gaitunte sortzireun,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 Distanzia hori, edo batzutan informazioak ere, ez osoki egiazkoak izatea? Ba, eriguz dut, eh, Kataluniako bafera, Espainia-Kataluniako bafera, eh, eh, europarre medien eta... Eta horroar, egintarien eh? eh, agendan eh, segurazki azken horretan eh, ez dakilerenko postua, baina aurrera egin duela nabarmen hori segur. Horren eh? dela aste batzuk seguraski garrantzia gutxiagoko gai batzena gaur egunarekin, ba horre ba tope, topean egongo da. Ez, da? e, ez dakindik, ez dute nazioateko prentsa gehi jarraitu, baina... Baina, susmoa daukat, eh, adibidez, frantziako egunkari batzuk eta begiratuta, eta ezote den eh, jarrera handaketa txiki bat egon atzokoa eta gero. Hau da, egorendera eh, egun batzuk eh, ikusita ba, libe bezalako egun batek edo ateratzen zuen eh, editoriala, eh, nolabait Espainiako gobernuaren jarrera ontzat emanez eta, mm. eta, eta bidea hori zela esanaz. Ba, azken orduetako notiziak eta ni hor matematiz geiago ikusiko nuke eta eta detalle gehiago, ze ze noski atzeko ba ondoren eta e, ba, beste jarre aldaketa bat nabari daiteke e, ez dakit, e, zertan e, finkatuko den edo edo bilardagoeneko ba ahsturak eramango ote duen baina, baina bai eta eta eta bai hori nik uste dut Lehene arazoetako bat pasa dela izatera Kataluniakoa, e, dorko ba, in bateeta bat egunkariren nazioarteko egunkariren e, lehene azalak eta ikustea besterik ez dago besterik ez dago. ta zenzu ordenan batzokoak ba, atzoko egunak ezten duen e, markatuko edo zehaztuko puntu eta aparte bat da, e, baita nazioarteko medien medioen ikuspuntuen. Berdin bukatzeko, aritz uh, uh, galarraga, uh, beraz bi aramunean gira momentuz, eh, referendumaren bi aramunean, bada oraindik, dik, baina bi arko nola ikusten duzu gero azkenean ondoko asteak? Bai zehazki biharkoa aste artekoa, eh bero bero xamarz, e, greba orokor bat konkokatu dute e, hemen Kataluniako sindikatuek eta aurre ikustekoa da Kataluniako gobernua eta seguraziozki beste hainbat ere, Bartzelonako udaletxea eta bar, ba, gehitzea, ez? E, protesta egun horri E, gero ikusi behar, ikusi behar atozen eguntean ze gertatzen den, ze gauean adibidez, biolentzia ba, irudia eta liseritzen ari ginen bitartean, e, e, Puigdemont presidentea dagoeneko esan zuen, ba, okero sokerespan hau asteazkenean egamango duela independentsia aldarrik parlamentura, ez da? Mm -hmm. e, hau da, gu urraindik xokean e, ginen e, bitartean, e, gitarrak eh xokian, ginen bitartean ba, bera dagoenekoia ja, nolabait eh, bide politikoa neurraga eh, egiten ari zen, ez? Mm. E, ez dakit eh ez dakit asmatuko te duen eh, bideo horrekin ze eh, nolabait atzo eh, prozesu soberanistaek irabazi zuen kapital eh, simboliko horrek, eh violentzia pairatuz eta nolabait eh, hori, demokraziaren eh sentzeagun eh, titulua edo eslogana bere gain eh, mundu muu mailarena mundu, munduaren eh, biztara ba, ea olako pausu eh, politikoek ez eh, zenbareino kapital sinboliiko hori kuntsitzea ekarriko eh, bezote duten eta eta jendearen babesa ez gaur oso handia dena, E, proiektu soberanistarekiko, eta bat ere referendumain inguruan ikuste artikulatzen dena, ba, ea zenbateraino galtzen den, galdaiteken, bidean geratu egiteken berriz jende hori, edo beraz, ikuste horrengo pausoak, e, agintari katalanen pausoak e, lupa zergiratzekoak izango girela, eta ba, arriskua bere gaindutelako ez. Mm -hmm. Aritz galarraga bezala gurekin genuen Kataluniaz mintzatzeko, mil esker. Placer bat, duzat, mil esker zuen. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Oskali Ratietan. Eta Kataluniaz eman kizun berezia ere xarri, mintzaleku eman kizuna zuzenean hemen Euskal Irratietan gure irratiko estudioetatik, izanen da beraz hori oren bat uh, pas. Itxu inbarko uzi horren entzuteko bainan, ba uzi ezeren zuen Euskal Irratietan anartean, uh, berriak haintzin kantu nio bat aritz galaragak ere antenatik kanpo galdegina, Luis Liak, nola ez lestaka taka kantuarekin. L'avi Siset em parlava de bon mati al portal mentre el sol esperàvem i els carros vèiem passar. Siset, que no veus l'estalca a on estem tots lligats? Si no podem desfensan mai no podrem caminar si estic Tindrem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu-se ja. Si jo les tiro fort per aquí i tu les tires fort per allà, Segur que tomba, tomba, tomba I ens podrem alliberar Però siset fa molt temps ja Les mans se'm van escorxant I quan la força se'm en va Ell és més ample i més gran Ben cert, sé que está podrida, pero es que si Zet pesa tant, que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu can si estirem tots, ella et el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 Isliak lestaka kantuarekin eta horrekin agurtzen gira gaurkoan... eta potze emankizurekin ondoko hitzogoa bihar, bostetako begian ondotik usaaiian bezara. Haste artein izanki ostiralean goiz berin desko britu giren kantu berria, haimak L Lopez zena uh, guren zuen sorkuntzak beraz, uh, ira itzufia aur gurekin izango da eta atzokoari ere begira jarriko gira. Poliziaren indarkeriak ze ondorio ditu pertsonengan gan, eta biktima gisa ez irarik ezagutuak justuki ofizialki ortaz eta beste gauza ainitzetaz mintzatuko gira bihar. Itz eta potz eman kizunean, seiak euskaliratietan mementuz.